Herzlich Willkommen zur 11. Ausgabe des Podcasts Politische Bildung. Heute fragen wir, wie es um die Podcast-Landschaft im Bereich der politischen Bildung bestellt ist. Außerdem wird das Buch Kompetenzorientierung im Politikunterricht von Backhaus, Mögling und Rosenkranz vorgestellt, sowie Politische Bildung in der Grundschule von Ilona Katharina Schneider. Sucht man im Radio einen Sender, um eine bestimmte Sendung zu hören, klingt das ungefähr so. Bei einem Podcast-Sender ist dies wesentlich komfortabler. Nicht nur, dass die lästigen Störgeräusche wegfallen, man kann Sendungen nach Interesse aussuchen und hören, wann man möchte. Podcast-Portale wie Podster und viele andere bieten hier eine sinnvolle Möglichkeit, schnell interessante Podcasts zu finden. Neben Suchfunktionen werden Podcasts auch nach Schlagworten katalogisiert. Beschreibungen und Bewertungen sowie die Vorstellung ausgewählter Podcasts können außerdem Orientierung bieten. Wie sieht also die Podcast-Szene rund um Politik und politischer Bildung aus? Schaut man sich ein Podcast-Portal an, lassen sich zunächst unter dem Stichpunkt Politik eine Vielzahl unterschiedlichster Audio- und Videopodcasts finden. Von politischen Kommentaren, Hintergründen, Reportagen und Nachrichten bis hin zu politik und Polit-Talk. Qualitativ hochwertige Beiträge finden sich bei den Podcasts der öffentlichen Rundfunkanstalten. Hierbei handelt es sich um Sendungen in Zweitverwertung. Das bedeutet, nach der Live-Ausstrahlung werden Sendungen wie zum Beispiel die Tagesschau oder Deutschlandradio, Hintergrundpolitik, auf einem Server gepodcastet. Trotzdem haben beim Podcasten in demokratischer Manier auch gesellschaftliche Gruppen und Einzelpersonen eine Chance, ihre persönlichen Standpunkte darzustellen oder spezielle Sendungen zu machen, wie zum Beispiel podcast.de, ein Podcast gegen Atomkraft und Atommülltransporte. Podcasts sind für die politische Bildung nicht nur deshalb interessant, weil sie Informationslieferanten sein können, sondern weil sie eine Plattform für die politische Auseinandersetzung und Präsentation darstellt. Die Präsentation der Politik in den Medien und dessen Rückwirkungen sind schon länger ein Gegenstandsbereich der politischen Bildung. Vor der Verbreitung digitaler Medien waren Politiker hauptsächlich auf die journalistische Presse angewiesen. Neu ist nun, dass Politiker ungefiltert ihre eigenen Stellungnahmen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen können. Der bekannteste Podcast ist hierbei der Videopodcast von Angela Merkel, der inzwischen schon über ein Jahr existiert. Hierbei spricht Angela Merkel direkt zum Volk und erklärt in regelmäßigen Abständen die Regierungspolitik. Aber auch Regionalpolitiker eifern dem nach, wie zum Beispiel der Podcast von Bürgermeisterin Doris Janicki aus Duisburg. Sucht man auf einer Podcast-Plattform nach dem Stichpunkt politische Bildung, sieht die Auswahl eher klein aus. Dennoch finden sich hier interessante Angebote von Institutionen der politischen Bildung, mit denen Bürger und Bürgerinnen auf diesem neuen Weg angesprochen werden sollen. So setzt die Landeszentrale Nordrhein-Westfalen seit Ende 2006 auf professionell und modern inszenierte Videopodcasts. Die Podcasts sind über die gängigen Video- und Podcastportale und auf www.politische-bildung.nrw.de abrufbar. Hierbei gibt es drei Rubriken, den Medienkompetenz-Podcast, den Gedenktage-Podcast und den Grundgesetz-Podcast. Beim Medienkompetenz-Podcast Moritz und die digitale Welt thematisiert der Moderator Moritz Harms alltägliche Probleme in der digitalen Welt, wie folgenreiche Urheberrechtsverstöße, unerwünschte Datenspuren oder verfassungswidrige Blogeinträge. In einem Videochat fragt er die Medienexperten und Juristen um Rat. Beim Gedenktage-Podcast ohne Verfallsdatum werden zu wichtigen Anlässen Menschen von jungen Moderatoren auf der Straße befragt, wie zum Beispiel dem Weltumwelttag oder dem Weltflüchtlingstag. Diese Straßeninterviews werden in den durchschnittlich zweiminütigen Folgen präsentiert. Nach dem gleichen Muster ist auch der Grundrechte-Podcast Recht haben an der Bordsteinkante aufgebaut. Hier steht nicht ein Gedenktag im Mittelpunkt, sondern ein Grundrecht wie zum Beispiel Online-Durchsuchung und der Artikel 13 des Grundgesetzes. Diese Podcasts bieten einen Impuls zum Nachdenken und können dazu beitragen, sich mit einem Thema weiter zu beschäftigen oder zu diskutieren. Hierbei bieten sich auch Plattformen des Web 2.0 an, wie zum Beispiel YouTube. Hier kann man seine Kommentare zu den einzelnen Folgen abgeben, die wiederum bewertet werden können. So wurde beispielsweise besonders die Folge »Die neue Großmoschee und der Artikel 4 des Grundgesetzes« mit Beiträgen kommentiert und kontrovers diskutiert. Das Interesse an den Themen könnte man auch anhand der Aufrufzahlen innerhalb dieser Plattform deuten. So wurde die Episode zur Großmoschee zurzeit 1677 Mal aufgerufen. Neben der Landeszentrale Nordrhein-Westfalen fördert auch die Landeszentrale Hamburg einen Podcast. In Zusammenarbeit mit dem Internationalen Institut für Politik und Wirtschaft Hausrissen. Schon der Titel des Podcasts »Politics to go« greift den Trend auf, sich schnell und gezielt ein paar interessante Infos auf den iPod zu laden und mitzunehmen. Geworben wird mit dem Slogan »Die Fakten lesen Sie in der Zeitung«, die Hintergründe und Analysen dazu hören Sie hier. Dementsprechend bietet der Podcast wissenschaftlich fundiert und politisch unabhängig Hintergründe und Ereignisse aus der internationalen und deutschen Politik. Laut Podcastbeschreibung soll hierbei auch die sogenannte politische und ökonomische Kompetenz der Zuhörer gestärkt werden. Neben Streitfragen wie soll die Türkei in die EU aufgenommen werden oder Themen wie das zweite Kernwaffenzeitalter findet man auch eine Episode über politische Bildung für Schülerinnen und Schüler. In dieser Episode die besonders für politische Bildner interessant ist, geht es um Plan- oder Simulationsspiele im Unterricht. Vorgestellt werden insbesondere die Simulationen Model United Nations. Hierbei handelt es sich um Simulationen für Schülerinnen und Studenten, in denen die Arbeit der Vereinten Nationen nachgestellt werden. Apropos Schule. Auch hier bieten Podcasts interessante Einsatzmöglichkeiten, sei es als Diskussionsimpuls, Infoquelle oder Illustration zu einem Thema. Neben der Möglichkeit, Podcasts zu rezipieren, eröffnen sich Lernchancen durch die eigene Herstellung von Podcasts. Die Herstellung von Hörmedien ist in der politischen Bildung zwar nichts Neues, aber Podcasts bieten unter anderem den Vorteil, dass sie relativ kostengünstig hergestellt und einer breiten Masse schnell präsentiert werden können. Dennoch, Podcasts von Schülern zu politischen Themen finden sich im Netz selten. Schade, denn dabei kann ein Podcast von Schülern sehr aufschlussreich über die Sicht und Interessen von Schülern sein. So bekommt man beispielsweise auf der Seite http://hrs-bomlitz.podspot.de einen guten Überblick, was die Haupt- und Realschüler aus Bomlitz derzeit bewegt, Und wie Sie die Welt sehen. Bei dem Podcast, der seit über einem Jahr existiert, interviewen Schüler Experten und erstellen kleine Beiträge zu Computer, Musik, Gesellschaft und anderen Themen. Uri Geller und Alicia Kies gehören hier genauso dazu wie die Wahlkampfmethoden in Niedersachsen, Gewalt ein Schrei nach Hilfe oder Stahl eine harte Materie. Damit aber ein Podcast-Projekt in der Schule gelingt, müssen nicht nur die technischen Voraussetzungen stimmen, Vielmehr sind Schulstrukturen entscheidend, die eine zeitaufwendige und flexible Projektarbeit zulassen, sowie Pädagogen, die eine begleitende Selbstständigkeit ermöglichen und auch etwas Mut haben, sich auf ein neues Medium einzulassen. Zusammengefasst kann man sagen, dass Podcasts insgesamt inhaltlich sowie methodisch interessante Impulse für die politische Bildung bieten. Sie stellen zwar kein komplett neues Medium dar, können aber eine Chance sein, weitere Menschen zu erreichen. So kann man hoffen, dass sich in Zukunft der Podcast als neue Kommunikationsform in der politischen Bildung noch stärker etablieren wird und man dann auch unter dem Stichpunkt politische Bildung deutlich mehr Podcasts findet. Kommen wir nun zu der Rubrik Auslese. Politische Bildung in der Grundschule von Ilona Katharina Schneider ist ein interessanter und bereichender Beitrag zur Diskussion um die politische Bildung. Zu etwa gleichen Teilen besteht das Buch aus einem gut fundierten theoretischen Grundlagenteil und einer Sammlung von Arbeitsmaterialien, welche zusätzlich auch auf einer CD-ROM im PDF-Format vorliegen. Schneider wendet das sogenannte Rostocker-Modell, einen allgemeinen didaktischen Ansatz zur Planung komplexer Lerneinheiten, auf die politische Bildung im Sachunterricht an. Dieses konstruktivistisch orientierte Modell gründet auf den zentralen Gedanken, Kinder aktiv und verantwortungsvoll in Lehr- und Lernprozessen einzubeziehen. Grundlegend sind hierbei Lernen als langfristiger Prozess, die intrinsisch motivierte Eigenaktivität des Lernenden und Konzeptwissen als Fundament für nachhaltiges Lernen. Das Buch ist plausibel, knapp und gut lesbar geschrieben und stellt wesentliche Konsequenzen aus der neueren Lernforschung zusammenfassend dar. Gerade in der Lehrerbildung im Grundschulbereich weist das Buch Potenzial auf, denn häufig ist im Studium des Sachunterrichts die politische Bildung nur ein kleiner Teilbereich neben vielen anderen. Erschienen ist das Buch im Schneider Verlag 2007. Kommen wir nun zum nächsten Titel. Kompetenzorientierung im Politikunterricht, Kompetenzen, Standards, Indikatoren in der politischen Bildung der Schulen, Sekundarstufe 1 und 2. Mit diesem Buch liegt nun eine erste Publikation vor, die einerseits an die Kompetenzdiskussion anschließt und andererseits konkrete Beispiele für kompetenzorientierten Unterricht vorstellt. Die Autoren beziehen sich unmittelbar auf den Ansatz der GPOD, versuchen ihn aber auch weiterzuentwickeln und zu konkretisieren. Dies geschieht vor allem im einleitenden Beitrag von Klaus Mögling, der sich mit definitorischen und konzeptionellen Grundlagen der Kompetenzorientierung im Politikunterricht befasst. Mögling entwickelt hier ein begriffliches Raster, auf das sich die im Hauptteil des Buches vorgestellten fünf unterrichtspraktischen Beiträge jeweils auch beziehen. Die Praxisbeispiele stellen Lernvorhaben für eine sechste Klasse und eine zehnte Klasse vor, sowie einem Grundkurs einer zwölften Jahrgangsstufe. Die Beispiele schließen hierbei an Traditionen eines qualitätsvollen Politikunterrichts an und verknüpfen sie mit der aktuellen Standard- und Kompetenzdebatte. Die Beispiele sind zwar nicht systematisch mit Mitteln der Unterrichtsforschung analysiert, aber alle mit quantitativen und/oder qualitativen Instrumenten evaluiert worden. Sie dokumentieren hierbei überzeugend, dass und wie kompetenzorientierte politische Bildung machbar ist. Das Buch ist ein Beispiel für das, was im Fach jetzt notwendig ist, eine produktive, ideenreiche, vor allem aber konstruktive Weiterentwicklung der Standarddiskussion und deren Implementation in die Praxis unter Mitwirkung engagierter Lehrerinnen und Lehrer. Es sei daher sowohl für die Lehrerausbildung als auch Praktikern nachdrücklich empfohlen. Das Buch ist unter der Herausgeberschaft von Kerstin Backhaus, Klaus Mückling und Susanne Rosenkranz im Schneider Verlag 2008 erschienen. Kommen wir nun zu den Veranstaltungshinweisen. Das Haus am Maiberg in Heppenheim bietet für den April und Mai zwei interessante Veranstaltungen. Die Lehrerfortbildung Interkulturelle Kompetenz beschäftigt sich mit der Frage, ob Lehrer und Lehrerinnen fit für eine multikulturelle Schule sind. Lehrer sind zunehmend in der Verantwortung, sich mit den Potenzialen, aber auch mit den Schwierigkeiten einer multikulturellen Schule auseinanderzusetzen. Der Workshop möchte daher verschiedene Instrumente zu einer besseren Kommunikation vermitteln, aber auch Tipps zu einem interkulturell anschaulichen Unterricht geben. Die Fortbildung findet zwischen dem 24. und 25. April statt. Das am 19. bis 21. Mai stattfindende Seminar trägt den Titel »Widersprüche und Zusammenhänge«. Es dreht sich um Wirtschaft, Ökologie sowie Werte und möchte Widersprüche, aber auch Zusammenhänge dieser Teilbereiche klären. Zentral ist die Reflexion des eigenen Verhaltens in einer ständig wachsenden Wirtschafts- und Konsumwelt. Das Seminar mit Planspiel soll helfen, die Zusammenhänge von Wertevorstellungen, Wirtschaft, Gesellschaft und verantwortlichem Handeln zu durchleuchten. Das Seminar arbeitet hierfür eng mit der geschwister schule in Bensheim zusammen. Ebenso mit einem wirtschaftlichen sowie politischen Thema befasst sich die Podiumsdiskussion Bonner Gespräche zur politischen Bildung. Es wird sich mit der Frage beschäftigt, welche Herausforderungen das Thema Globalisierung an die politische Bildung stellt. Neben einem Vortrag von Prof. Dr. Patzell zu diesem Thema steht die Arbeit in fünf Gruppen im Mittelpunkt. Diese Gruppen beschäftigen sich mit unterschiedlichen Teilbereichen der Globalisierung. Hier stehen Spezialisten zur inhaltlichen Betreuung zur Verfügung. Nach diesem praktischen Teil schließt sich eine Diskussion an. Hierbei wird der Versuch gestartet, Möglichkeiten eines Globalisierungsprozesses in Zusammenarbeit mit der EU herauszuarbeiten. Die Veranstaltung findet vom 3. bis 5. Juni in Bonn statt. Das war die elfte Ausgabe zum Thema Podcasts in der politischen Bildung. In der Redaktion waren Amelie Braun, Nina Evers und Wolfgang Sander. Produziert wurde im Studio des Zentralen Medienservices der Universität Gießen.